Giremos que las pensiones no nos hagan diferentes Que sean igualitarias entre hombres y mujeres Tiempo para disfrutar Ba, esan bezala, Aztelenarekin, San Juan Plazan, kasuantan enten manifestazio de jaldia egin du, txingudiko pensionisten eh, plataformak, eh, patxe bengo atxea, kaxo? Ba, behar genuen egin e, Aztelenen, no, baina, nola, eurilla egon zen ba, aldatu genuen gaurrez da. Ipattzen didan udan ezzatela geldirik egon, baina egia da baikastur urte berriarekin ohiko dinamikaak berri ez ere bueltatzen direla. hau da asteero San Juan Plan jende mordoa biltzea. eta e, gaurkoan gainera manifestazioa ikuste bitzuut kuztuki batzuk bai. ehunda berrogei mila zenbaiaretik. Bai. ehunta berrogeimila milioi e, Arrgita garbiue esan behar da lapurtu dutela, gure kutsatik, oza, sea, pensionista kutsatik. E, zifra guek ez dugu, ateraguek. Baizik eh, ministro jauna, esan zuen orain gutxi, egunta berrogei mila, milioioiek volatilizatu direla. E, eta ordun dun, nahi dugu guek, lendabizi, hoi jarri maian gainean, inorez du itzeiten horretaz, ez prensak eta ez ere alderdiak. Eta nahi dugu hoi ateratzia alde batetik eta beste aldetikaren ere auditoria bat egiteko. Auditoria ber nun edo zein eramandu diru horiek. Horrei. Izara ere eskriba, ministroak aitortu du azken 50 urteetan diru kopuru hori atera dela, espentsioen kutxatik beste gastu batzuetarako. Hoi da, hori da eta guk alde batetik nahi dugu klaratu nora jun dire eta beste aldetikan hoi auditoria bat egiten baldiman dute, guria baldiman da eta da asaltzeko berriro, eta ez esateko ez dakagula ez da herriaratzen, oi gertzura diru di. Bait, bitartean, ba, esaten dute, pentsioen sistema publikoa ez delaia zangarria, biztan no, da, e, dirua bertatik ere ba, atera izan dutela, e, hainbat erreforma egin dira, e, hemen, eta, bueno, ba, Europako berrialdak egin ari nari dira, e, aztertzen eta estrategia bilatzen, ez da, ba, pentsioen bai. kopuru apaltzeko azken batean. Bai, bai, bai, gu, ziur gaude, eta ganiera estudioak ere guek egin dugu, haiatzen dala erres. Baina, claro, sartzen baldi ma dute pensioioetan beste gasto batzu, adik, adibidez soldatak de la seguridad social, edo pagos e, a personas no contribuyentes, etc. Orduan igual, justu-justu ibiliko ginen. Baina, bestela, erraza haiatzen gera. Eta igotzeko eran, 1080, erraz gainera. Eta guk ere gera ja ikusten, 1000 mila, eta e, euro goiek, e, onbeste aldaketakien egiten ari diren e, kanpoan behar dugu laia ja laizter, baino, bueno, ja, baina laizter, mila berreun. Osa, ezka, ez hau lima hor dintzen, mila berreun ez, ez bizi. Pentsio duiñak denontzat aldarrik atzen dara mazute, bost urte, baino gehiago, esan genezake, 1080p antzen no, dute, no, baina inflazioa horna dagoen ikusita, argi dago, ez, moz geratu dara. Gero, itxeiten den jendekin eta ez ariak inorrei, baina, bueno, Hortik parte jarri behar dugu maian gainean ze gertatzen den, eta ez duten egitzein eh, hortaz. Oain, reforma eta reforma da reforma, eta eh, txotxokei horrekin nahi dira ba, ba, ba, behan du egiten gauzak. Baina guztik, eh, denak, eh, ez alderdi hau eta eskubi eskerra eta denak, denak. E, aipatu... Arpegina inoztu ematen inor. Aipatu duzu, Patxi, komunikabide gehien txunetan ez duela oi hartzunik, honek guztiak, argi dago politikarien edo agintarien agendan ez dagoela, zergatik? Ez dakigu? ez daki gu. Ez daki gu? O sea, guk argi eta garbi jarri dugu mailan gainia, ze gure erre behin eta egunta e, e, e, e, e, berroge mila milioia guek ere aber nun dagoste. Zifra horiek dena egon behar zen, baina mil sobre ojuelas. Ez dago, ez, ez, ez zertxo Baina ez dute nahi itzegin. Ez. egiten dute reformaz. Eta gero, bueno, dagoste anekdota batzuk hortik, buah, adibidez presidente director general de un sindikato muy eh, llamativo eh, espaian mailan esan zuen que lo de la auditoria era una ocurrencia. O sea, begira zen nivel dago. Eh? Begira se nivela dago. Ba, momentuz, eh, manifestazioen egin geratzen gara, astelenero, eh, San Juan Plaza deitoko buzute bai. elgarretaratze, do manifestazioa hilabetean behin, ez? Eh? Eta azkeneko astelena, manifa. Bai. Deialdi egin ez, pentsio du eta etorkizoneko pentsio du nahi, haipatu dugu danei, ja, bai, bai, bai, politikarien agenda, baina egia da danei, jende danei, gazteak dabe. ez dirudi gehiagik eskatzen ez, ez, ez, ez, duenik. Eze, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. reperkusioa guztirentza da. Baiue, gu, gazteak eta denak. Andre Gizona denak, denak, egon eh, bergera hemen. Batxe mila eskerdak uraia. Mila eskerzuei bai, eh, eh, abotzak jartzeko. por solución la privada de usuleros que se largan con la pasta sin mismo no me acuerdo hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos